Rugăciune pentru taina trupului Domnului Isus Hristos. Doamne Isus Hristos Domn al Tainei, Te iubim, Te slăbim și mulțumim. fiindcă taina Sfântului Tău trup ne a descoperit. Când în adâncul curetului nostru ai rostit, luați, mâncați, acesta este trupul meu și de taina Sfintei Eucharistiei ne-ai Să trăim Treptele urcușului duhovnicesc ne și cum să dobândim taina asemănării, Ascunse în adâncul sfatului Dumnezeesc, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră ai binevoi. Prin cuvântul că vei veni, să locuiești într-un noi cu Tatăl Ceresc și cu Duhul Sfânt, Pentru noi taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută ai rânduit. Să primim în ochii noștri privirea ta cea dumnezeiască, ca să vedem în ochii tăi înțelepciunea cea dumnezeiască ascunsă în făpturi ai săvârșit. Să dobândim treptat chipul și asemănarea cu tine, adică să ne identificăm cu ochii conștiinței creștine, să avem mintea ta cea plină de lumină. Ca să trecem peste vălurile întreite ale lumii acestea, adică duhurile trupesc, lumesc și diabolesc, și să trăim păgăduința ta, că ne vei da putere, să trecem peste șerp și peste scorpii neînvernicit. Doamne, Iisuse Hristoase, Domnul Tainei, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina sfântului tău trup. Să trăim, ai binevoit. La taina nașterii tale să te vedem pe tine, Cuvântul lui Dumnezeu, Trup de om ai primit. Ce înseamnă schimbarea dreptei celui prea Ne-ai lămurit când legea tacea nouă ai stabilit? Să ne adun ca pe niște mădulare Ale tale într tine, Să ne faci din oameni trupești, Oameni duhovnicești, pe Sfântul Duh Mângâietorul, care de la Tatăl purcede pentru noi apăvărât, pentru ca să ne mântuiești, să ne sfințești, să ne desăvârșești, să ne îndumnezești și Tatălui Ceresc să ne dăuiești, cu multă iubire, jertfă de sine ai săvârșit. Doamne Iisus Hristos, Doamne al te iubim, te slăbim și-ți mulțumim, Fiindcă taina Sfântului Tău trup pentru noi ai pregătit. Să ne covărăm cu mintea noastră ca un abis în inimă, Unde pe tronul Tău de slavă să te găsim ne Cu iubire toate ale noastre să ți le dăruim, Din izvorul Tău de apă vie să sorbim, Pentru ca setea noastră, cea duhovnicească să ne potolim, cu lumina harului ascunsă în cuvântul tău Și cu adevărul tău ca o pâine covorătă din cer, ai venit, ai voit să ne hrănim Între fii în vedere, luminii și împărăției, un loc și un nume nou, mai prețios decât fi și fiice, Fiindcă este veșnic și nemuritor, ne-ai dat ca să domânzim. Mâinile noastre să facă faptele tale, picioarele noastre să alerge pe calea ta, mintea noastră să dea lumina ta, inima noastră să poarte iubirea ta, gura noastră să rostească vorba ta, glasul nostru să cânte slava ta, făptura noastră să facă în toată vremea și în tot locul slujba și voia ta cu înțelepciune, toate, le-ai pregătit și le-ai răbuit.